دید ملاوی دو پتا یا ساتهی اشاہ دی توید سنت کیسد مرکز دکان نمبر تیس عبدالرحمنت لازان از دیمین چوک جنگیر ارار سوالی پروپرائیٹر انوار شیر توحید دی نمبر 0307 5710124 موزید <تصفح> ترقا نماذقان ذکر کوي اپاغه په جندې څخه جدا کمزور خلق وي ایمان یې نشته ان الله کان عليما حكيما يقينا ان لا هو احد متو والذي خطاب وتوحا الي ربك فبذلك واذا جاء وجه كل شتات طرفا درفستان ان الله بما تعملون خبيرا ان الله كان بما تعملون خبيرا يقينن الله دې استاذ په عملونه باندې خبردار دیم خطاب کې ترغیب دې اتباع قرآن ته چې تا ته کوم قرآن راضي کوم احکام راضي در رد طرفنه نږه باندې تابع دایو دا کباغه روان شه جون باندې باندې جوړ کا استاذ عملونه اللہ تمعلوم دی اگر پی خبر دی ٹولو تو ہی که نا مومنانو کل خطاب پیغمبر تی امرات تی اماتی ٹک دی جا خطاب شوی دی پیغمبر تا امرات تی مومنان حر مخاطب چو استاس آمل اگر ماندی اللہ خبر دی بوری بچی سمر بکی اخلاس تی موافقت تی رسنت و وَتَوَكَّلْ عَلَى و توکل علی الله درېم غتهاب او تو اعتماد کوو الله باندې او کفا بالله وكیل او کافله الله زموار ساتونکو زموار کارساز الله دی نوباره خبره کې و توکل کې ته زکوږي راستو د سترت کې داسې احکام را روان دي چغد معاشری د خلکو اگر اس مو رواج خلاف او خامہ خا خلق کو بارے میں خبر اچتو لے تو پ اللہ توکل کے تو به خلق کو خبر تا نو ګورې کا درې مسائله ذکر کئ رد شرک باندې اورا شان په رد سوما تو باطلو باندې ماج علی الله لرجلن مې ګرښوري الله پاک به اوسړي من قلب یې نیفی جوابې د وسړه پسینہ راکې دا اول مثال ده څنګه ته دیوبنده پسړه کې دیوبنده پسینہ کې د وسړه د نیشتا نو د شانته الله بده عالم کې د خلق چې څنګه باطل خیال له نور الہنه دی ګرځولې دې عالم کې دعا یا رضونا سیوا الہنه شې کېلې سنگ جا پسی نکره چا دو سڑو ننی کل محاوره که یو تنوی دازده جسوگ ده تن خبر هم اوری بیا منز که بل یو تن خبره او کی نا غوم یا دیر ذهن والی یا مستقل مزاج نی کل یو خوا کل بل خوا گر وڈی نا خلقوی ده دو سڑو ندی ٹک دوی بخلقو محاوره که او کله دا زړورتینا چاو شنو لاوی قتل نومیو زړوی پکی <تصفح> الله چا د زړونه نوی پیدا کړی نو ک خلق اړو یو چې <تصفح> الله سره نور علی ہشتہ سرا کاشتا بدل کړي چې قطبان خاصان د اولیاش تا نسبت نسبته ورته کې چې علی لوځه خلق و یا نه حقیقت کې شتنه درجه نه محاوره کې چې څنګه وي لازم honed د چګلې خامہ حدیث او تاسو نه کې د وژنه قرآن نه ما جعل الله نه د غرضونه الله دی من قلبه یې د وژنه په جواب یې پس نه د هغه کې او ځین مثال وما جعل على ازواجكم الاي اولي الذروريه زنان استاسو اغا تو واهرون منهن فتاس الزهار كوي الدين امهاتكم نلذجرولياغا امهاتكم مين استاسو حقيقي نجاهلیت پدار کې بيوصليو <laughs> بس پاگا وقت کی باغا داس طلاق او جداوال گرل شو چو ٹوڑو مر با بیاغی کسا نکیدل نیتلی زیہاروی نو قرآن و رد کی بدر خلق سنگ دی و سری دوامین دی کیدی شو حقیقی چو دی اوی نوم پیدایی تاگی نوم دی پیدای دا کیدی شو حقیقت من در یو تن کې دی شي داخلي شي کې زی دوه حقیقت پلان کې دی شي دا ممکن خبره څنګه وي نودل د قران او مجیدم دا ته راستخه چګورا څنګه چریو او پر دې بنانا هغه یو سړی حقیقت مو نه شي نزغشان بل عالم کی نو بل الالہ نشتا دغشان تے رسومات و بدعات اگر دے پیغمبر تری قنشی کے دے دوڑا خبری دے پاکی اس بات توحیدم اول سنتوں کا نا نیرگر رسولی غنان استاسو اگر تظاہرون منہن چتاسو زہار کے وید دینا امہاتکم میند استاسو اگر استاسو میندی نیچی کے دے کتاسو دے قخل باندی اوائے نسو <تصالح> دا ولې خبري دي خلک په حقیقت کې غي نه او درې مې وما جعل ادعيا اكم ابناكم اني لګر ذولي متبنا استازو زامن استازو بیٹے چې په هله باندې ورته تزيوي وي متبنا ناغه استا حقيقه زينه شي <تصفيق> حادیث زیو او آی قران مجید ویلو من اصلاب استاد از اصلابونه لږ په خلبان د ورته تعوینه او استادینه شکره لګوره متبنا زین شکره پر د خذا مورنه شکره پسینه کی دعا زړه نه شکره لداشان پدې عالم کې الهه نه شکره صلی الله نزیوا د تدریمه ذکر کړو ارادلهګه ځکه چې دوی ته باندې درستو یوړي او لوی راسمو او لوی ریواځ ماتې نبی عليه الصلاة والسلام په جون کې د زه دوا کې اچ را درستو نه دې رہنے قولکم په افواهکم دا قول لسو استاذ په خپل باندې صرف دخل خبر ده د دلاله قران درې د هغه په مقابله کې ذکر کړي جدا باطل خبره ده چې تاسو دان د واجبات نماز ويش نه د هغه سره د حقیقت زوی په شان ته احکام جایري شي نه دای دا خاص د خلقو ری واج دي رسمد نيادما شری خبر دي او یو د الله د دې قانون دي هغه تبورو کا والله یقول الحق الله بیان کوي حقا وائی حق و هو یهد السبیل او غاہ دیت کی پتر ادنیر لاری اگتا تا صحیح لار خی صحیح طریقہ و قانون خی چی اگستا دفار دا عجر او ثواب و دا پیدیر تا زید آگی جتا صرف پخلمان دیو خبرو کیا معاشر و اوئی اداری صحاقیقت نی نو رد یو کخان اردی وجو قرآن و مجید دل تاکی عدب ذکر کیا چده دازی خلقو نسبت خلو پلانو تاوکے حقیقی پلانو تا او درونم لعاب آئیم رابلی دی نسبت کے ویدی خلو پلانو حقیقی تا هو اقصدو عند اللہ دا دیرد انصاب دا پلیل دا اللہ بانده اگا زید چده عربو دو چت خاندان ساریو خوتو تزالی مانو یولیو نوراوستیو خرس اوولانه د لوکل بیا کل چې خدیجه رضی الله عنها وغست او <بلانتجو كلاو> رستم آزادونکو <أكلم> نبی رسول الله دی ورک هغه آزاد ک بیا ناغه با زید بن محمد وی وی نبی رسول الله متبنا ګرځولو د خپل اولاد په شان سلوک ورسره کو <أكلم> نو کله چې دا آیا پراره ود غوهم له آبائهم شردی نسبت ہوکے خپلو پلارانو تا نو قانون دا اوگرزے چدا بو سید بن محمدنا بلکہ زید بن حار سبوتا وائے خپل حقیقی پلار تبہ نسبت کوئے خا نسبت کوئے دی خپلو پلارانو تا داری رنساب دا پنزدالا نو سوال پیدا کردی چمونگے پلار نپی جنو نمین رازی اشنا ختم نشتا فائل تعلمو آبا آم کشر نپی جنے تاسو پلاران دی فإخوانكم في الدين ومواليكم فاسيقنا رون دي استاسو فدنكي استاسو دوستان دي ملقردين ده دي, دي وجه نبي عليه السلام ببيعزيت توي أنت أخونا ومولانا تصمون روري اتصمون ملقردين ادوسي قرآن باني عملو كانا فإخوانكم استاسو رون دي ومواليكم استعصو د دا ورته ووا یارو یا د چ بل چاته نسبت کې چې پ زی او حت کې دا پلارغ داخوا د بدنا خبرهنا کې به خلق نه پو ده او قرآنو مج س وکوم او بند نه پ پوه چې داخوا د بدنا خبر چپلار پلار دی او تن ی بلته نسبت کې او بیا په حالت کې چې متبني وره سلام او نستری علیکم تاسو باندې جنایح غنا فیما اخطأتُم به تاسو چې تاسو خطاشه غلطشه پاږی کی که په یې را باندې ود تا بیا سنه موه غست نو دپینه ولینه ها قصدن وعمدن نسبت به بل چاته نه کې بلکې حقيقي پرارت نسبت کې ولكن ما دامت قلوبكم لكن اغا قصد اوكي غن استاسو د زړه را دو کنه پرې مې دی ولي ولي قران دته قانون ذکر تر اصلاح د لوکرا بیاون ته دلت کار کې وكان الله غفور رحيم او الله رحم والا الله بتاو سمافيو کې اعوذ بك اوچه قانون ذکر شنوست با بیاد آگئی خلاف کوي دری خطاب او پیغمبر تو ذکر شیو دن تاکی اول خطاب د مومنانو تا دا با دوارا خطابات دول سو ذکر کی خوا النبی و اولاب من انفسهم پیغمبر دی غوری مومنانو تا دی دی, دی نفسنو نا دیو تنخ نفس اگر کېमती او به تر نه دې څومره چې پیغمبر نظر لري او هاندې واره دې ان نبی اولا بالمؤمنین منو وزن ینه مؤمنان عجیب په خپل نفس کې د پیغمبر په مقابله کې څه اختیار نه لري ینه د پیغمبر بلدي په اسواله ګره تصرفي څنګه چې هغه دې تکمه خبره کوي د اصلاح او د خیر ناغه باندې کنیدی نفسونو تو تیاری کرنید تاکسنگی دی صورت توبکیوی لیو وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفَسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ دا پیغمبر نبا دی قلصان قرآن نگونی ستالا نفس تا تربیت داس نشي کولی تو تا پیر جہنم نبت شو پیدری پوشت اپیغمبر چستا کم تربیت کی نائی کس تالا پارا خیر دے بچاو دے جہنم نبت زه کوي پغمبر او لا المؤمننا ډیر ند لا منانته منپ دغ د پل زانونه نه سګه چې ح سفا کیوييو چې ستااس مومن مؤمن شدي ترسوو جو تخوان ت خپل پلار نه او لادن نه ټولو خلکو نه او ترد چې دغ د خپل زان او نفس نه سګه چې او موقع کیويلو کناو مرض دانو چې تمماته د هر جا نهخواي سووا د غپل زانان تو نبیوے جو تمام در احراج نہ د خپل ځان نوم یاد په واستې پوره کړو ندی ایمان نشي کې د ترغه پوره ترڅو چې محبتو د پیغمبر سره نه نو خپل ځان باندې لګو را کوغه بل ناس باندې نه بلکې د پیغمبر حکم تبع غور و ازواجهم امهاتهم او بیبیانې د پیغمبر مندې د مؤمنانو بعض احکامو کې له پروتول احکام وکي لکه په احترام او په تعظيم کې به بيان د پیغمبر اګامين دي د امهخه روحاني مندي علي عليه السلام ویلو انما انا لكم بمنزله الوالد زو استاذ د طار يم بمنزله الوالد د بلر په مرتبه کې نو دا به بيان د امه مندي شوي او قرد ابي ابن كعب کي وراغلو ان نبي اولا به مؤمنين او هو ابو لهم پیغمبر مؤمنانو باندې لایا ته جو ادا رزيل کي رضي پلار چي نو ګوري او باندې خپل پلار چي د دنیا کي هغه پر دې عارزي او فاني دنیا دې جونيا سبب ده او پیغمبر چتا ده کم جون در کي ناګه دائمي او دا د اخرت رضا به ډېر قدر او دعوه دا پارمون پاکر دی چو دیرزان قربان کو ازا غشان دی دنیا دا میندی ام دی چو دی عزتو دی احترام لائق دی خواه و روحانی میندی امہات المومین دا دی مرتبہ نورو مجتد دا وولو الارحام او خاندان دخفل ولو بعضهم اولا بباظن بعض دیر بہتر دی نزدی دی بباظن باندی فی کتاب اللہ پا قانون دا اللہ کے پا حکم دا اللہ کے من المؤمنین دا غنورو طول مؤمنانونا والمہاجرین الہجرت کا انکونا یو دے اصری حقیقی رشتہ و تعلق دے اوزویں مصنوعی رشتہ و تعلقات دی ندل دا کتاب تا خی چکم حقیقی رشتہ و تعلق دے دا اولاد مقدم دے دا مصنوعینا نبی رسولان جو صحابه لکم اخوت ګرځولو مدینه کې نورست چې کوم خپلوان راغلل مدینته دلې میراث احکام هغه رشته احکام الیهم باغ حقیقی باندې وکړه رسول دی کوم اشاره دار خبره ته چودیو باندې خپل حقیقی اولاد دی آیا مصنوعي دی او اگر چې متبنے ګر نو حقیقی رشتہ مقدم لکھا بازی دینا دیر نزدی دی پا بازا وحکم دا اللہ کی مراث اوڑا داگئی حق دے او نزدی تعلقات اگا داگئی جوڑی گی زکا حقیقی رشتہ دے کرنا داگئی نورو تولو مومنانو محاجیرون نچے اگا ان تک دا رول دی رشتہ دار دی پلوان دی خود حقیقی و بشان تینا اللہ إلا اولیايكم معروفا قل دوستان و سره نیکو احسان نو کهو سره احسان امداد ور سره کوي ټیک دا او هرچه دا میراث خبره ده ناغه بل اوه خلکو برخه او حق چاري په هديږي رستا کې نوز دي ښه كاندا عليه غفل کې دائمه استوره ده دا کار په کتاب دالانه کې لیکل شوی قران کې اورات کیو وہ لوح محفوظ کیو مستری دا قانون دے جلا لکھلے اچر بدلی دی نا نیب نظام پوہ کرایکا یو مستقبل حقیقی رشتہ اپنا دے دے ارڈر نہ علا سره بختل زیمن اکی دا ایا وےhlasو مشتا استعذ یا مشرق واخصو چوک کلی وے دی گرے زمانہ گزربے رٹھیک دا تابو اثر مینا محبت او تعلقی خودا نے چتا د خپل مور بلار قربان کړي دا هغه دا پارا نماز دا خدمت تک پروت دی اره هغه نه چاپیږه راګرندل د خپل مور بلار ای دم ته دا که وکنه دا درته خیکا چې کوستا دا خبره خپل زې ورشته اوي نو خپل بلار سره محبت ساتل داغه خدمت به نه کړو کنه راغې يرد او جبل پردي شړې خدمت دیر و سره ورم خداد ذکر کړي پیغمبر پاک وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَاَكْتَأَجَرْتُهُمْ بِاَغْذَاةِ اَغْذَاةِ پيغمبرانو په خواد داری دا و مِنکَ اَستانه خاص کړو ګور اول اجمال نو وي ته اول و مِن نوحٍ اوزل نوح عليه السلامنا و ابراهيم اوزل ابراهيم عليه السلامنا و او دو عیسیٰ علیہ السلام زیدہ مریم علیہ السلام و آخذنا منہم ایساقا غلیظا او غست و منگا دینا وعدا پا خا اگا وعدا کی داو با قانون باندے اپا کتاب باندے او پا با احکام باندے با عمل کوئے او کم امور چا قرآن و مجید سمرہ ذکر کی پا دی باندے بستی عمل کوئے ما او دکم پیغام در کرلی دے اگا برا سوائے خلقوطا د حقیقت بختاره کا وې دا علي غستو وا خوف اسرين ودان مونږ نه جګستري دي دای کې نو دا پیغمبران دي چوي ته اولو العظم وې خو یو کاو لسانخ تم کاو لسانخ به تر داو جو ټول انبیاء اولو العظم دي ها دا مجاهد په لحاظ سره د دې پیغمبرانو یقینن چې مرتبه قران کې ذکر دري راو او چته نووال بارے کې نبي عليه السلام منك اوبيان وحل السلام ابراهيم عليه السلام موسى عيسى عليهم السلام رتول يذكروا قد واذت واستشوا ال عمران کے اگے شو مخکی ليسال الصادقين عن صدقهم تبوز بوكي الله دشتونا داوود رشتياو واعد للكافرين عذابا اليما اتي اركنے کافرانہ دا پال عذاب دردنا کو رشتین عرف ليل درشتن پیغمبر مل کرتے اوکلا او پجاوت ته روان شي ادره شان د دې په سنت او احکام باندې عمل کو نه غريشتنه دغه بریشتیا او خبره اوري او ایمان دي دا تاسو باندې رب العزت کوي دا انبیاء نه او دا تاسو کوي چتاو د رشتیا رسول و قوم ته اې عمره باندې تاسو کوي چتاو د رشتیا منلو قبول کړو ذکر بسيطه آزاد ذکر وکړه چتا د رشتیا او حق خبره چا نه منلې الله دیم خطاب ذکر کی مومنانو دا یا ایوها اللذین آمن اذکرو ایمانو علا و یاد کے نعمت اللہ علیکم نعمت دا اللہ فتا سبان دے ایسے جا آج جنو دن کلا چراغ لے تاسو تا لخ کرے کافر لخ کرے فتا سبان در آج د دا حجرت صلورم فینظم کالو اگا بنو نظیر جنبی علیہ السلام جلاو تنکلو اس غلولیو اگیو لکی او خلقت راجا مكم خلقت راجا مكم تول قبائل او کوشش يې کاو جې مونږ په دې مؤمنانو باندې حملو کو اخر حمله فیصلہ كن حمله او خبره ولخلصو نو دا قرین شوډالهم ځار تر اخلي بانو فزارا قطفان مشرق طرف تا باغو چته مقامات ته بنو کورایزو او سره د مؤمنانو وعده شیوه دا صلوح هیداومن نبه دا, دا, نب دا, دا خلکو کې او تا نو هغه له دی یولم ما تکلا او هغه مر شو سدون زره pore ناری لخر جوړ شو په مدینه نو ویل رسول سره مشوره آخر سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اغه مشوراو وکړه چې زمونږ اندر ته ري کوځ حالات به جوړ شونې ملک ما چاپیره خندق کنستو د جکم خطرناک او عملي متوقع زې او نړۍ کې خندق وکنسټه د خندق چې دشمن باغینه شرب پرې وته صحابه لګياله زما کداز رچې خانلې ګټي صح زرې څنګه اخ مقام دی نبی علیہ السلام باقبل هم لگیا دی دا حالت چی چې گا دا غریبی او کمزوری دا از دلوکی دلاز نبی علیہ السلام اخبل هم انور و صحاب هم بدن پر گھٹی تولے لیوی او پغٹ و قودالو بند لگیاو او خندق کنستو پا حس بانده پروانو اداس عشق الہی کے مشغولو کنم د پاگ آخ کی با صحاباو دنی اوی بے نحنو الَّذین با یعو محمدا علی الجهاد ما بقینا ابدا مون اغا خلقیوچی مون پیغنبر بان نظام خرسکو لیدی مون اصر بیعت کولیدی پا جهاد بان ترسو پوری چی مون جون دیو موجودیو موجودی نمون با جهاد کو نبی علیہ السلام بولی دعا قوختا نوی بے اللہ لا عیش الا عیش الاخرہ اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر للانصار والمهاجرين الله از جون نشته جون کو اخرت دهسه جون ده تبخنا او کې انصار او مهاجرين متا د شواط یو بهتر میدانو خندق یک نست انابي الرسول الله باغ ورکړي دروعدین کړي چله وتا سره درو موده فارث دا بادشاهی در پی د وضعیت جوړې تر واورلې نه باغ دوران کې کله چې هغه دولت زرا فوج چافي چا را شو د کاپرو ناهم چې راور اوسې د ناشنا حالت ولې چې خنده قوله دیس برموده نورت مؤمنان صد درو زور پوريو او زنان اخوا بوتل شو چې مضبوط مضبوطه حویله وي هغه کې محفوظ پلو چې د مؤمنان روته سخت مقابله شو را کافر خدا خندق نپوری نیشورات لی البتا غشی بیراویشتل دیکھو امومنانا جواب ورکو شل پیزی شراز و پوری دکشن تی محاصر وی پا دی موقع کی منافقانو دی را خبا قولی گیرا اگه اگه خبری اکنی چرینوی کری لزر خبری اخکار اکنی خواب ادا بیوی چه دیلا موسر دا وادی کی چه در روم و فارس باش شیبر از سوداری قضای حاجت تنشت لاگیر سیو اجازه مونږه حاله مختلف خبره قرآن مجید اجازه ذکر کوي نل الله رب العزت ذات اوکل چيوخه او صحابي او ډېر قیمتي کار وکه په ستري کبان دي باندې کور مشرکان ومنس کې چګلېون دي او كلا د اړې ته با روان کو نو تاسو نه وکړو او بیا باغش پواني الله رب العزت سيله راولې غلا تیز باد طوفاني باد نو پاره کې راځي دا خاني دا غټه وال وتل چې مشرکان یې بټول سم پلان د کړو خوګې کړن پی اسين آزاد شو نو لا راو تښتیدو خپل اخکر کې تبايه وکړه اغلو خلګي سيوغه ازبلخوا ځمکه لېواله اخلاص د ظهرا کې انتظار هم غړ وشه هغه تان بوانی او چوپګل نه اينه هوبالي وې دا حالات چراغ ل ول فشارې کنټرول ګرځوړو از سوفيان مشورو اغا تم بلډه وګړو ته راپاز نور بګې سنې کیږي الله رب العزت مؤمنان سره په دې طریقې کبه امداد وکړه صرف درو سو پورې کسان نووي رسول الله سره خالص پاتې شو امونافقن ټول چاباني کول چاو زونه ټول زې پځه واپس شو پنا شو ها دلتا غصق حالت ذکرکی اذ جاؤکم اذ جاتکم جنودن کلش راگ تاوستا راگ لتاوستا لغ کری فارسلنے علیہم بم راو لگل پاگیمان دے ریحن حوا راو لگمو پاگیمان دے بعد ساعت و لم تروحا او لغ کری جتا سنلی دے ملائکی راو لگل وکان اللہ بما تعملون بصیرا او دے اللہ باق سباہم اللہ باندی لدن اگر وقتی عمل لیدو و سو مستاس عمل لیدو امیشه دا پارا ایز جاوکم من فوقی کم قلعش راق للدی تاوستا دا بری طرف ستاوستانا دا مشرق طرف نا راق لدو مدینه بانده شاگر برا طرف او من اسفل منکم الالان دے طرف ستاوستانا دا مغرب طرف نام راق لدو شاگر اخکت غالتاو دا هر طرف نه دا کابر و جتی و لخکر راق و ایزا باغا گیش او دا راخه چې کګش و استرګي او وسرین وای اغه استرګي جنور کله ده او مؤمنانو باندې احسان جتاو اغه خبر به کو جمع تاسو ملګری اوموندل او دی وخت چې اغه استرګي پټې دي زان پنا کو زان پنا کو مخامخ نشورات لې هیبت اوسته او بلغه تل قلوب الحناجر او رسیدن سرنا مرکانتا مارایتا الحناجر تلغلات وروزه د ډېر hebat د وجنه وتغنون بالله الظنون اګمانه کول دا ز بالله باندې ناګار غنا غمانه الظنون بد ګمانه کوي څه لږ د مومنان اڅو طاهر د ورکی چکه لازمې خراش منافقا ببد ګمانه نکي يروي کدا مومنان ويګنن دې بدا ژټکه دلب افغانستان <تصالح> دا بج ګومان نه وړر بخوا مشی میرین اصلا نش نه خبر نه ده مومنان بدل له نه خیر غواړي اتقلق میباند به با نظر کې دا واقع د خندق یا د جنگ احزاب دوه نمونه یې احزاب و ته څه کې جوړېدل دل, دل راجه مشوې مومنان و خلاب خلل خندق وو د ذکر کې خلل ته نصو شو اړرغه پیدا کړو او صاد د منافقان بذکر ذکر کې د مقام کې سپارس نو یاداګین داري او تزنون بالله الظنون جوړه په الله باندې نه اکرګمان نه کوله ھنا الکبتو لی المؤمنون بذ غزے کې ازمه خکل شو به مومنان او وسل زلیون زللن شدید او جرقول شو پجرقولو سختو سره او بیا هم غري په الله باندې تمادو یقینو لوځبینه دې هو دا خبره نه لاوته افظره کې توسوسه او خیال کمزورې نه دراګلې مومنان الله داز صادقه وایي یاقول المنافقون او ايات کیا جیو منافقان والذين في قلوبهم مرض اخرق اج فسنن مرض منافقان تجلي جس مرض دے ذکے داسے پر ذکر دم منافقان درے ما خبر اگے ذکر کر کے <تصفيق> ناکارہ جس رو مرضو ناے دجبے پلارمان ناکارہ ما وعدن الله وعدنا ذلک المنصره الا با و رسوله ابي غنبر داغو الا غرورا مگر دته کی اسه دو ککلو اداه د 4000 ولله فتح درکه نو سر درکه کم ده دالمرا گیر شویو ګډ املاس کینی ولینی ها کزا کزا حاجت تنه شتلی ور دورا بوله به اخته ارغه حادثو کرازی تدارنو نور را کړ دتلی چرتا امون لا بدرومه د فارس با شهی رازی ما وعدنا الله ورسوله الا ورونا بمن تريدوا كاوپلا واذا قالت طائفه منهم وياك يا جوي اورلې د دینه يا اهل يطربا اي مدينه والو اي اسباب والو لا مقام لكم لشتريو دردل اور تکانه تاسو ده اما دین ابو بیا واستاوو په دې کې دوه بیا کوم څه اوسيږي امامان خو بس ختم شي چې دا پیرا شي کنه الی الی په او باز یو پالا سره باز دا موقعه یا اهله یثرب یا یسردو مدینه زول نمو چې نبی علی صلاتو سلام راغل دنو بیا مدینۃ النبی شو په دینه مونو الره هم منافقان لا غشن د باغ حالت کړی ولی دې پیغمبر سر محبت نو کړه اله پیغمبر دو سنت او یا لاغر برکت انقلاب راته په ملک ناردینو خور مزکه غزور نو معارضه خپل حسد او منافقت دو جن خلاص عليهم و يساعدن فريقا من هم النبيا اجازهت غاړي یوړل د دين پیغمبر نه د ذکر ودل پیغمبر نه اجازهت غاړي یقولون دی واي ان بيوتنا وره یقینا كورنا زمونږه کوله پراتی دي کور اتاو سبطر دجام په دوران کې غل رازي دا کون رازي غلو به دی وخت کې موقه نه کار هوسته چا خلک بغړ وړو دیوبکه بل خوا ګرځي دنو غلابې خپل مال دولت بيدښته نو منافقانو به باغکان چین نه ویو ته راوره زمونپور نه کول او پراتې یو څوک را لمر ملک ډاکتي او قرانوي و ما هي به راړه یوه او به پر دې نه لې چپک پل با هر اولارو اوچه دا مدینی کم مضبوط حویلی وی قرون ای که زنانه تولی محبوظ کرده ایس خاطره نواد ادازه و مناققانوی دار اگه پینزم ناکارا قباح حدده دروغی وی جزم این قرون بیپردید ای کلو پراتیده ای وریدون ایلا فرارا اللاوی کورون خبرانیشتا دی اراده ناکی مگر از ایختی ایختی باسی داشت پا گم صفت تیره اگه ناکاره انا بیلی اسلام دا به چیوی نگه بات اجازتو کچی زیر دا پروینو چیگنی سواد دا مومین ازم زیاد شی لخکر دیر شی دا خم ضروری خب دی منافقان رسا پروینو کولا چی دی که دا وزنو منشتا پس اجازت پیواتا کادی بات لخ پی بیستی اللہ دا اگه یا جواب دا او که او بل ولو دخلت علیه ایم کچر داخل کلشی دا دې مډینې ته من اغطارها در طرفونو د دینه فلما الفتنه تا بیا مطالبه شي دینه له فتنه شراشه لوکو چې به د کبر کلمي هوا یا ایمان توبه کې اوراشه ادم مؤمنانو او مسلمانانو خلاف موږ نرملږي چې څو سره جنگي ګو لا تاوا هو منا کار سي پټهږي رقمه خالی ورشه غیلا بیا به نو ګورو او نفس بها نه بس اغیس را بخکلک ملگریشی داولی دی بزودو کیا گا تا شرک بوئی پروت تے اسی بخلبان دی ایمان دعوی کی کیا زان خکارا کیا نور کدی کپر طوبه لیشی سوئلو الفتنه تا ازا مومنان و خلاب اکساو کلیشی چرازی تو جنگی گو لا آتاوها نرابوشی وما تلبثو بها الا یسیرا از رن بطیر نکی دی و دیبان دی مگر لغوان دی الا یسیرا دو ربوی اجازش تجده کورنا دا وصله مسلر اولو وردیواشو دکه یو سات دا پارا کورت اطلیل چو جامع دا وصله راواخلی رانتیار که دکه بایی نور با دیئیو مینطم نو ضایا کری اچی دلتلو مسلمانانو سرم ملگردی همو قدا نو بس خانه کلوی بی شویو او کیوریم خوگیگی او کلوی کورو نو خوشیدی دا بحانی کی نو او دارا خلق دیم چګوره په حد کې دی وعده کولو یا د څنور موقو کې چې پاتې شيو کنه د دې وعده کولو چې او یکلن jewdi عهد الله من قبل چې وعده کولو د الله سره مخ کې لا يولون الادر جنابل دی شغانې انل دغه د وعده دا تمه ید دی وکانه عهد الله مسوله او د وعده الله د تاسو به کیږي تاسو داغه با الله تاسو کې ها اددي څه خیال نه چمن غو ته تختنه بچ بشو د مرګنه قالاين فاکم الفرارو وردا چیرې او دې اړه کې تاسو نه دا څونه ته ان فرار تم من الموت کې جر تاسو تخته د مرګنه او القتل يا د قتلنه واذا لا تمتعون الا قليلا او بلغکه تاسو لبا په دې درنه کې شي مګا نه غوونه چې په دې د مرګنه خلایځيږي مستا خداته څه په پیله نه کله دکلي نوته نشه ترته دته کوته او ااو کله استا مرګ نه دکلي نو بیا مننده ته ته تساجهته زمرا سوچ نه کوي پرمن د الله دی وای وردا سو بیا را جات یا اوسه مو تاسو من الله د الله نه د عذاب ان اراده کوم سو کشر را دیو کې په تاسو باندې او اراده کوم رحمه یا اراده کوم کې په تاسو رحمتو یله تکلیف اوس اخته په دې جون کیا څه مرضی نو سوچته چې تاسو بچکی راګیلە چې الله په اصل الکترو تاسو ته تختې ولا یجدون لهم انا بممیدی الضلان پارا من دون الله سوا دلانا وليا ولا نصيره سردوس انا مددگار ایسو بمیا بچلکی دا مومنان به الله به حکمو کی په دې لمبی شورو کې رضا کې او بیٹه کې دغه بچکی دا د دې غنقص انده چکتلری نو مو سپه او باز ته تخت کی چر مونږه چتا سره پناه ديو دا خیال چې بس لوشو تیار دنې مده نوی راټول وبکو نو تختي خا صبر دې د ورځې چې هغه راغلون دي یا دې په لمي واخې هم زور لگاو چې خلقې معنا کوي پره غدل جهاد دا قد یالم الله المعوقین منکم یقینا بالجنی الله باکو اگر اوست کوون کی استادونه چې کوم حق حق دې یعنی او مجاهدین دی الله باندې ځان خرسي او د رضان قرباني له او غیر مستقی په سره ترې کمانه المعوقین دی رسته کول کیږي هغه خلکو لرا جسل جهاد له په اخلاص روزی الرحمن کومو منافقان دی والقالن لاخوانهم او لا صم اغه وین کی خلکو خلقروته هلم ما الینا شراشه زمون خالا تل ترشه دا ځکه دا زه د جهاد شوم راشه د زمون سره کینه ځان مر وکوي ولا یاتون الباث الا قلیل او نر از دې جنگ تا ما ګر له غوندي دغه دی یو له سمع یب چې جنگ لا کې چې تراځ جهاد له چې تراځ ها کپونی کی چې راشه دی وخت شوشا بل کوټي خپل ځان بخ کارا کې سو صاحبو او وذعاریق نده شو شه ده پارا ده غنیمت او تاسو مخ کاری مو قدر زرفانی نبی اعلی شان درانی علوی لو اون د بګه دا کاروم کې خدري یاده پاره اشھد تن علیکم دوله سم بخیلاندی بتا سو باندې اشھد تن د بخیلاندی مالی غنیمت به تاسو نه لیسوت دا راشن فتحا نصره تاسو نه لیسوت فایدا جاء القوب کلا شراشی خوف ایرا د دو دوی شمن رایدهم تبوی نبی لارا ګورونه الیکا چګوری تدور اعینهم ګر زراګر زيباسترګي ددي کله دي یوक्षात عليه من الموت فشان دا غسړي چې بهوشه अवस्थه شي باغبان دې دوجې د مرګنه تبوایو سړی مرزنه کنه دنيو استرګي کيريږي کیږي داسه دې چې د یاره خبره ووري توبه تبوای جوړ ساتي او زی د دې دې ان نسون آیب ده ښه چې آراره شي نو به زری استرګي به ګاډي وډی او چا پیرا وګوره تبوای لاس دشمن اورې دینل چېم علي حمله کوي کنه روز به ته د لار خدمت وکې ا دې وستر کې اړ اړ خلک وې چا په پیراګ نه ها یا دشمن لار علي واپس شو خو چې او کلم بجنګ نی یا زو ته وې را سي کی ګوره راته وته ولار کی نو چاوي ډاکټر له بوله چاوي پلان نه کارو که چاوي ډینګ نه کارو که هیڅ اقنق نه کو یوته نو خيارو هغه د درد له لوی یخه تازه او ګرمه له وا کړې دینه ولږه روانه ناګې د دا سټر کې وګاوم دي بچي دې سړې خبره وره <تصفح> <تصفح> نو قران وی چې کله دې اوري چې دا ايا الله کړه فائده د هبل خوفه کلا چې لار شيرا خلقوكم جاملا قاتب کیتا او سرا بیالسنۃ فیدا دین پجبو تیرو تیرو سرا بیافر ددی خبر اورله توبہ داغه خبر بکی چې حیران بشوار تکنه تبنوی چې داغه ساده یو چې موږ دې دستر کې اورو لرا اورولی صلکوکم خامخا تکلیف برسیدا او سرا جامخا مخ کیږي بتا او سرا بیالسنۃ پجبو تیرو تیرو سرا اشهتن علی الخير ډیر بخیلان دی بخیرمن دي په مال د غنیمت باندې اخو دی و چې ټول مونږ واغست امامینان او سولې دي نبي راغلی په دا ټول سختې تیرې خبرې کوي چې نه بسا هچ ما ده سي نو کې توکتل نو زه کوې کوم په دې بازه مقبعا باندې روما چلو ازو دی بلې غاړې شو اماده تیرې تیرې خبره ورته کوي چې تبوې ټول کار د کړي دي دا څوار نه صنايع دراويخه چیر راشي نه بیا ته چパイ اچ یاره خاطه ماشين نو بیا دې اغه خبره ده و اذا يحاصل حيسو يدعى جندبو دا زالبو يدعى جندبو اچکله فتحت موقع بجنګ کې نو ماته आवाज الوابخشی نبی جان داکتار وفی ته تر اشه کنا هغه له جلو دی کنا په ها تو وره ته چکه له بده یاره واخله صحابه او قرباني کوله اجوزا یم الارا نبی دې راز ته دې دې خبرې کوي اشهدن علی الخير ډیر بخیل پیداستاسو اولائک لم یؤمنو دغه خلق دې ایمان نورولی فا احبتو اللہ و اعمالهم از برباد کلاللہ عملو نده دی عمل قوال بربادی گئی چیمان نیه شرکی ریایی اچی امان او دا خبری پا کنیر بیا عمل مضبوطی کنا بس اید نو دلتا ذکر و اچی امان بس عمل برباد شد وکانا ذالک علی اللہ یصیرا او دیدہ کار فا اللہ آسان او بس سلوی دا دل خلق تداراتلا جاری رسولیلہ کتوم رضانو کری یا ولی اللہ در چا محنک زائی کی اللہ وی داکار خوما تا آسان دے آخر صلی پا عمل کے دن پا خپلی و نقصان پروت تجدا عمل خرابی نو دیو کسا گران کردے زخد آر چا عمل نبرباد ان چا رئی کے اخلاس وی موافقت وی رسول نت و سرا شریعت و سرا یحسابون الاحزاب دے منافقانو تخلق ہوئے چلکو یرخت مشروع دا او دشمن ته نه له تور دښمن نه خبرېږي سره یو کار شو چې سېلې په راغلا کنه دا داسې په مکه واغستل اږي موږ په الګه غوري دا هغه بچته او هغه موږ ته معلوم دی هغه رنه کاره خلق دی ها هغه وی څو ځله په اخر کې سمولي هغه وته لنی پټ بناسته دغه ځای چې موږ راوت یو جوړ ځای غړې باندې نو اوسو بارای نشوي او قران دلباسوګړو ورکه یاحسبون الاحزاب دی ګومان کې پاره ډالو باندې لم یذهبوا چېګنی نی دی ثیلی ارې کو په کوضی لمل تپش شې وړه او دی لا غشان وی تاسو ورخه معلوماتو کې نبهې پېلې وایت الاحزاب او چېرداشی د غډلې بیا کچتانی بیمم راځی کنه حمله د پاره کوشش وکي ځکه اړې جتلن عجیب حالت وکړي سمداخه چلو چچلو او قصه اږي چې کوم نن صبا جوه راغله او يکه نن چاغي مدينه په بل او کارو سره دا سروش چډير رستاو ذليل شو نو دا سي نيمنه ني مخه شوی لا اسلام چغو ساو الله سبحانه و تعالی يودو من ابساتي د منافقانو لو انهم بعضون في الاعراب کا شوي دي ګرځيدونکو په باندېو کې په کلو کې يسالون عن انبائكم اذا ظنكي مبارد خبرن استادو کې آګه کورلیانو کله بیا په دې غره سان نو چې تباوندو کې به بار ناسو لري او سور ولاندې وخت به هیڅ تا یې کوي ځکه څنګه چلو شو واکه ویل کې خبرونه نه آو څنګه چلو شو پلان یې کې لکه کار راو اونه هان اډورا دمکه یو څه ازمره مې ځای لورې پدې مخه شانی دلته کنن چویو کله اخبار ګوره کله خبرونه اوره اډا یو بل د تفص للاوی دیون بلې باندې باندې کې ګرځیدل لار سره خواوشه اجسوت لید چې نه وي 탄 راغه لاله او مخله راودځه راګه ودریګه ان راته وایه مومنانو د جنگ نښه څنګه ده د چهار چا بلې درنی څنګه حاله اتی نو تاسو به یې یې اڅلون عن دی وضعیت د خبرونو تاسو کې نور میدان ته نور دلګه درې دې پیندزان عیب شو ولو كانوا اجا شرعی وی دی بتاسو کې پڑھسن ما قاتلو الا قلیل دی بچنګ نو کله مګر لغون دی اڑدی تاسو سره میدان تلالو نوم ځانګه نشکولې سره وخت به نور دیره ده عبادت د جنبا تختی دې طرف تاګه دریم کتاب ذکر کوي مؤمنان او تا لقد کان لکم فی رسول الله اسوته حسنه یقینن ستری ساده پر رسول الله کې اصواتن حسنا نمو نخیستا تاسو لیر ایگر دی جنگنا ال میداننا تاسو نبی علیہ السلام توقورے ستازو دو پارا د دپ جون کی د دپ بہادرے کی د دپ ہر فعل کی قول کی حرکت کی سکون کی لو یا نمو ند ارم عاملہ کی کد جیہاد پر موقع کی نبی علیہ السلام سورہ جمرا <سؤال> سخت راغلي دي چاوبندغه ته نشي وساريدي انبيي رسول الله بالکل بي استقامت با محکم او مضبوط اما مليخي علم پړکنه د پیشوغه دا پیغمبر استاد afar باي ک نمونه نه اوسوته حسنہ آیات ک باان معنا شنو نبیي رسول الله صورت او سيرت ک استوا د بهتر نمونه ده اسوه حسنہ دریم با دو ذکر کې دې زنه روستو باي کې اوصاف دي د مؤمنانو مقابل د منافقانو چې مؤمنانو دوغره چې رسول الله صواح حسنه باندې عمل کړی وي دا یې څنګه میدان جهاد کې ولار دې واستقامت ته پکې یقینا مشترف او د فی رسول الله پر رسول د الله کې اوصوته حسنه نمونه ښاسته داغه په جون کې داغه په سورۃ توسیرت کې دا اغا پا جہاد کی دا اغا پا عبادت کی دا اغا پا اخلاقو کی لیمان کانی ارجو اللہ ویوم الاخر دا پارا دا چا جومیس ساتی دا اللہ و درواز دا آخر و ذکر اللہ کفیرا او یادی الله لردیر چا خیرت باندی یقین بھی او نو دا اغا دا پارا پا, پا کنمونا دا انہی پی عمل کول لشکا او اللہ ڈیر یادی صفت ہوگو را دا مومنانو ولم مارا المؤمنون الاحزاب ارکلا چولی دا مومنانو اگر دلو لرا الاحزاب دلیولی دے نیو دا غیر ام بے حالتو دلی دو چکل راق لپڑیر رشور زگو جوش کے نو مومنانووووی چاہو دک کدی کنزا اللہ موسرا وادا کلو دا او دا, دا, دا پرویانو نکل چکنی یا رضا یا مغمان نحبت راگے ایسے جویله دنا دی مان لا مضبوط شو یعنی خو زیات مضبوط شو ها قال وی وی وعدن اللهو دا غری شو اجازه مو سره اللهو رسول او پیغام برداغو دلی دوسره دا خبرو کړه دا له یوسفات دی دوی وصدق اللهو ورسولو ارش تعویل ولا پیغام برداغو چولایله برازي اتو سره با الله اندات کی یا کله چولایله د دې غاریولې چدا واره پسو و دې په مخا غستو نمومنانو خپل وعده الله مصر خپل وعده رښتیا کړه مومنانو خپل وعده یقینا چې اړین پرګر ورستل هغه ذکر کړي نو یې چې الله رښتیا ویلو پیغام برداو و ما ذا لهم الا ايمانه وتسليما نه کې دی دا خبره مګر ایمان او تابعداری ایمان او یقین او تسليما حکم برداری غاکه هودل الله احکام عطا من المؤمنین رجال و المؤمنان دا سه خلق دی دا سه سول دی صدا ما عہد الله علیه تشریسته کلا او وعده چکلی وعده الله سراغا ما عہد الله هغه خبره رښتیا کله چې الله تعالی په وعده کړو فمنهم من قضا لحبه ردینا سو او چې بوره کلا خپل لازمه خپل وعده جې هلال شهیدان شو دا وحدو دا بدر چې سو شهدا دی نو هغه وعده خپل پورا نبی علیه السلام ویلو ده تلح با راکی تلحای صحابیو چې د وحب موقع کې هغه ډیره مرانه په هادرې خاره کړو زګه تخپل خپل لا ټول بدن باندې نبی علیه السلام نقشی مندوله او بلکل وجود چانشه او نبی علیه السلام ویدا هغه با راکی هادا ممن قضا نحبهو داتلھا دا هغه چانره جخپل وعده پرکل دا دی بارے کې سماره ده او دنیا که داغه ده شهادتو شهادتو کخا چه ده شهید شویده ده ده نبی علیه السلام بیانو که ده شانتی ده نصب نمالک ترو نصب ننظر کل چه بوحود که آوازو لگی چه نبی علیه السلام قتل کلیشو اپواوا او صحابه گرود شناغه اعلانو که خلقو تا چه که نبی علیه السلام ادو دال ګړېشه او اگر په جون دې لیکن او اگر چې کمیشن لپاره جنگې دو تاسو نن دې کې لپاره جنگې هغه چې د بارزان قربان کو تاسو هم ځان قربان کې کنه او داغه وروسته زمونږ استاد دې جون د کم حاجت ته اتره تولا کلا اور دې بګه کړو حمله وکړه دې رکھ اتر دې پورې چې شهادت حاصل کړ داغه واقعیا پکې هم پورا نو قران المجيد وی قضا نحبه ایغو بکه خپل مقصد پورا ک او ومنه مې ينتظر او دې نسوږه غری چې انتظار کوي هغه شانته لګیالي جنگی هغه انتظار کوي خپل شادت په فکر کوي چې کمزې وای و ما بدلو تبدیلا او بدلنه رااده په بدلولو سره څخه خلاف اونکو جسنګه کړه اونکه شانتي پورا ک لیه دی الله صالحین دی صدقین چې بل ورکي الله رښتینول داږي دې رښتیا و چه پرشتیا بانده ایمان او اعلان کرده دخل ملگر تیارتی غمبر سره نو چاگیل اللہ بادلورکی خواه او یعزب المنافقین او عذابورکی منافقان اللہ چه دروغ جمدی انشاء او کسر او غواری او یتوب آلیم یا محربانیو کی بودی بانده نو پری بیت ترس وقت پورا یا صحبا کی پر اخلاس بانده توب او ان الله کان غفور الرحیم لکنن اللہ بخن کے رحم ورض الله الذين كفروا واطس وَا الله الذين كفروا بغيظهم سرذ قل قصي لم ينالوا خيرا چون رسیدل قل مقصد ته اي ودغه ته خير وي جمع مينن لشکست نو اون رسیدل او دا خپل خیال کې جسوار کړو اگې او داسې واپس چې جسې د غصې نه وكف الله المؤمنين القتال او پسې موږ وکړو الله پاک د مؤمنانو نجن اړې په اورو نه کړو فضل له دې سره وليګله په دې کافرو او غستل بمقا وكف الله المؤمنين القتال كافي الله د جنگ نه پاره اله مؤمنانی ته بشکلهږي او ستړي نه کړ په دې الله پاک د مؤمنانو د الله قويان عزيزا اور اللہ پاک قوت و لا صور ور په دغه مو قدا احزاب کې صرف زيب زده جڑا کو نو شو چې امامان را پورې وته کافرې کباله شو کو ناله د کافرې اوتنو عمرو ابن ابي ديواد چې داري اوره به حاضر سولې او ابي زر کسانو په زبان نشمارو په بس دا داسې دي چې نقد علي رضوانه دلاثه نقتل شي ټکلې یو نروس تو بیا اگه خلقوه ای کافیرون چیزا من در طرف نا داگوو که لفظ روپے واقع لے خردو دا علاش موند راکے علی رضا اللہم حطوئی داستاسو شوی مونگ دا ملوک و سر پیسی نو خورو مونگ خلقو کنی وزان پا پتا پوکے داگی پا دبانے ریرڈا چاو دےو خا چیزا صریح تے قتل کروزے پا زی پا زی پا زی پا زی جرپو نشیو اور او اكو زی اکل اغه خلق ظاهر و چندا دیگر ودي سره مین اهل کتابه داخل کتابونه بلوا قریزه او اده ما تکړه اځي سره ملګرته او مومنانو خلاف به بل زله مې کتو نو الله رب الاول ذات اږي را کوسلو نبی علیہ السلام نو صلی الله علیه و آله یاری کو جبرین را علی السلام او اثر زخور بلاو نبی علیہ السلام ته ویته څه کې اغه زخوا وینه کنن مون کوله ملائکه والسلام نه یې خدا څخه ال بنو قرظا باندې حکم در الله تعالی په عمله یو کې نور را وې ښا نور روان شو مؤمنان ققوله په جوش ګره وتل اې کې مشرق طرف ته مدینینه بنو قرظا د عقل لولو یې د ځونه مضبوطه قلعہ باندې وې اوسون چې موقع نو شو کافر باغ طرف سلیه وله د ور اجل جو مومنان بوار مر دغه غره موحاصره وکړم چا پیه روشنته ډیر وخت پکې ډیرشه میاش پوره آو دزنګل ټلو دا چې پیغامات شو راو کړم چې بس خبره مونږه مونږ ته لار پرې ده بار دروځو بالکل په باندې بوځراي تمن شو ده الله امداد کلو کنه هغه موقم دي په ټول کې ډیر له hebat او یارو دګر مرې لشکرنه چا لکم فکر رزلته کې د هغه حال ذکر کې وانزل الذين اراكو زيجل اجسان واهرهم چندارې کلو دي کافرو من اهل الكتابه د اهل الكتابه من صياصيهم داږي قلاغانون صياصيا صياصي قلاغانته ویل شي مضبوطه قلاغانه وقذف في قلوبهم الرعب او غرضه بوصول ذي کیارا کی اروع فریقاً تقتلون چيوڑلا تاسو وژنې ډیرو بګي قاتلګو و تاسو نورو فریقا خايدون کل ډير دي دا خبرو كلا چمون ته لارو کې مون بار د روزو او دې چمونګا د اوس قبيله هغه سردار څه دي سعد مون دې خپل حكم ګرځو چې دا مون بارګه څه پېسلو بس مون ته معذورې نبی السلام بي دا ساده راست نو وی چې ته نا خوم ساعدو کنا رضی اللہ عنہو اگو ایخا فیصلہ وی فیصلہ دادا چو دی, دی کم زوانان دی تکڑا نا غب اٹول راولے قتل بے کے او چو کم زنانا و معشومان دی نا غب اخپل قید کے راولے اغب اقید کے غلامان بے کے او دا فیصلہ ولو کنو مال دولت تیسی دی نا غب محاجرین دوار عقد المؤمنان <سؤال> الله ورکه بری به تقسیم کې نبی اسلام وبسټکته نواددین پساون باندې ځانان راوصله جوړدا باندې قتل کړو او پساون باندې هي ديان کړل اجا په اسنه بالکل د هغه کتاب موافق و تورات توسو مفسرونه د هغه یو عبادتونه نقل کړل نو باندې کده کوه تورات کې حکم دا و چې دا سه واده خلاف یو کړل د دی بس نبی اسلام دا قانون جاری او داگه اغا دا جهدازونا باغونه تسوك نو اغای ده مهاجری لورکلو نالتا پانسارو بانده ام بورس بوکشو بلدی غطول پاگی بانده اغوکنه دیلی ده ده ده او اللہ رب العزت فتح ورکلا وارثكم اردهم او دریئک لطاستاز مکه دی و دیارهم او خورون دی و موالهم او مالون دی دغه د از مکه یاده و اردن لم او بل زما گاج دا قدم نه دې چې خپارې باندې نو فستنده باندې باندې مختلفه خپل ذکر کوي چدا کوم ازما کوا سوکه د رومه د پارسیا دې سوکه د پاتشما کاخ لې یاداسې د خیبر زما کا نو سوا لا هغه ورکل سوا نورم بدرنګوز ما کې ورکل دا د الله په اختیار کې وکان کأن الله على كل شيء قدير ا دې الله باغ بارش باندې قادر د ټولو خلق حالت سانسو زیاد مالونه راغلو ارغه زیاد شو کنه نو صحابیا ته چغې ډېر ټکلیف ور سخته جون تیر خلو راغینه بیلی سلام دی چیرته مونږه پکې هم وسو زیاد مالونه راغلو خلک خو شو لکه زمونږه دای جون لکه شنو خبره ني نبی له سلام خپشه او په قسلو گچې هم یې بشبذ او کومه بالا خانه چوا فزجت سرا ناګه تو هوته اما سابې کېو څه خبره مخواړشوا او خلک پریشان او چې نبې الله اسلام خپه لري صدیق او نار زده لانو هغه پریشانو د خپل لونو بارکی چې ځنو د نبې الله اسلام د حق باندې وجه نه دی یا کېبه خراب نشي ناګه داسه مشورې ز معلومات کل به اړګله نبې الله اسلام ساکینه ته به تکلف خبرې نو نبی الاسلام بانده بویدلو سپخشو خلی ازاد شو نو حال احوالیو بلتووی میاش پس آیا تو نرادلو یا ایوها النبیو پینزم خطاب ای پیغمبر قلی ازواج کا اواد اخفلو بی ان کن تن نا کچری اتاسو توردن الحیات الدنیا چگوار جند دنیا وزینتا او خائص دو دی فتحا لینا بس راش اتاسو امتیو کن تاسو لرا ټولځه आमदार کوم او صریح کن صراحه جميلة او آزاد کوم تاسو بازادو لو خوستا او سرا شروي طریقې سره تلاقبر کوم جو زمانہ جداشه سستا زده په دنیا خو اخدي دن دا دنیا جون د دینته نو بس راځي ما زره غدا غنيشتا ما زره غدا اخرت خو اخګې دی الله په دین باندې اداله پرવેશک باندې قربانې دی للی مون سره غدا څه زندگی د دنیا فانسزونا منگسکو نبس رازعه امتع کن وان کن تنهو کچریه تاسو توردنا الحیات الدن توردنا اللہ ورسوله جوال تاسو اللہ اپیغنبر داغو ودار الاخرطا اکورد آخرتو فان اللہ اعدل المحسنات من کن اجر عظیما بس یقنن اللہ تیار کرده نفارا دنیک عملو اجر لئیه نو اللہ باقی لئیه اجر ورکی جو یا ولع اشره د ننحتوي ناغي وی وی زد الله پیغمبر اخلم الله له ماخره اخلم او داغه شان تول به بیان چېږي دا وکدل ناغه په سلام وکړه اغلومبه خبره بالکل یې را کړه خو دا دغه موږ من کو نټول د اشاره نبی له سلام او ما په بیان د رسول ساتلې ښا دا داریخ په قرآن مجید چکمز کرکی یا رستو داږي سي پات راځي اسی نبی له سلام نه پار منتخب او امهات المؤمنين مقررولې ورته ودی چې پای کې ډېر بهتار صفاتو کړي اې ته احساسو شي کنج دا مونږ سکډی نو بزریو چې زمونږه الله او پیغمبر او یقینا چې هغه او پای بیا وکړه کارسمه الله تند زختې پر أغلې خو بيدان نو ویل شي الوګه دا باګه فخر کوخ یانسا انبيي اول خطاب دې امهات المؤمنين ازواج مطهرات اے زنان او نه پیغمبر میاۃ من کنا به فحشات مبینہ اغا تو جرادلو مستاسونه به بد اخلاق اختیار زره د فحشن امراد وردلتا به بد اخلاقی دا دغه خبر او عمل کول جنبی الاسلام به خپوش نو کداتی او ته وکرو یو دا اصلاح علعابو دچن بگلشی راغل بار عذابو دیو فهم بد چنتیا سره وکنا ذالک علی الله یسیرا اده دا کار پلاو میاسان دلو خلق غلطین لوی یګنا تو کدا سدا یو کنو وره سزا به ننځي په تاسو الله رب العزت سرداري کانند پاره اوما ازواج مقرر کړی دي ا جومت پاره اوما حت نو تاسو دې څخه خبره نبی اسلام درنده غلي وره شي ا دوین ومي یاقنت مین کننا هغه ځو چې اجه دې وکي تاسو نه لیلای دبار الله ورسول علي حکم من دې پیغمبر سره ملګری دی او وَعَمِلُوا صَالِحًا أَعْمَلُكُمُ امل خو نانو د پرام دې دونه عمل د پرام دې ثلاثه نشته نو ده اجرها مرتین ور بكم دې دا اجر دې دوه راته څنګه چ سزا د چنده دزا سے اجرم د چنده عربي رسول الله ته جيوی کتا خلق سرا ميلان کو نو ویلو چې اذا لن ازقناک ضعف الحياه و ضعف الممات اغلند د چنا عذاب ذکر کړه عقام ګلډیر لوی ښا اوکن سترګي ورایي مثال لسترګي وکاله سترګار سوینې دې تکه معمولي یا نیم باڼن نه وته نو بیا لوی هزار و د احکاری ندره شانتم درجه سره چاو چته نلګي بارے کې هغه قانون نشه حسناتل ابراري سیئاتل مقربین ولیکانو خلقو نې کې جدي نلګي مقربین او لګي ګناون نشي لغزش چیخه داولې راغې مرتابو چته را وعدنا له رزقن کریمه ا دې ارګلې نو دا غېدا په رزق هيستا عزتمن اجر ولا اجر دې دوا کاراته ارګې د پاسه ولا رزق دې د عزتو دې نړۍ د دنیا معمولې سوزونه بس کوي صحابه کرام یا ازواج مطهرات چې دا تعلیمات د قران راغلي دي ناګي بیا د دنیا خرګوم په میننه شکولې خوند تاونه نعمت دا دل هغه درکلي ویني به کار دا خورا او عمل کي هسته کو چې اخرت کې دلته اندري کي دريم کيتاب يا نزا النبيه اي د پیغمبر لستنا نه تاسو كه احد من النساء وشاندي وتني د زنانونه تاسو نور غلن ورو نيي تاسو لري تمګوري ها نو سلمان نور نه نه بدردا وي تو غوراږي نور او تاغي دګنداره خلقو زنا نه چې کله تداوي چې دا الله پلانو کالي دا پلانو جامي دی دا پلانو دا په تا ور د اړې په شان نه تا خو د عمل خبره ده په وړ برداشت کې چې د حق نه خبر شي د قران نه خبر شي اخلق پرځای خو دنیا کې بل ځان دال کې او آخرت کې ولي بیا سنشت نه هغه د خو خلا انې تقي جن نه ګذر تاسو او یالا درکیدا و فلا تخذن بالقول نو تاسو نرمی میکوي په خبره باندې فیت معلذي فصت مو ساتي اغسري في قلبه مرض چې په زړه د هغه کې مراد دی او روغ دي وکول له قوله معروفه او اي ویناخه یو څه وینا کوي چې سره صالح جنابا خو کوي چې صحی دې صحیح خبره اشاره نوتیک ده بلدا چې دا خبره کوي فلا تخذن بالقول نو خبره غوړې نرمینه کوي او درې کې خطاب خو امهات تا دیکنه او نبی دی دی دی دی. جو دنبی تاری مراد تی طولی دیو اخت زنانون دی چکاگی چا تا دا سه موقع کی ضرور سوال جواب کی جاتا نو خبره با ورنر ما نکوی سن خبره باکی لکه مور چوی زوی خبره کی او کل چه زنانا پا دی موقع کی نرمی اکلا خبره پستا خوگا کلا ناغ سالی با پخپل لکی آره بیود رزیگی آره که بس محسوس کی ولی مرض دی باک دا یې کنه ځکه نور دیو چې او زنانو د امه ته دا تعلیم دي چې کتاو چې تڅال جاب کو خپل نوکر سره باغوان سره یا بلی او ګاونډی چا سره نو څنګه بکوي چې هغه پدې پوهیږي بس کڼوري ساريګم نو حال می خراب دي بس کله خبره خوشونه سره سختې سره دا زموږ چې ګلې وکم زې وې زورې ذکر بسوي او قل قولا معروفا دې درګه داوي هودي به بیا باندې نس پکې نو قران وې چې نه خبره د اخر کاوي سي خو نرمي او پوسواليه داو بکني چې ته اوسو کې نو مخه او تکی نه چې وردل باله خدوري چه لهوني نو قلت سلې په مکنيش تا نو اغانيش تا نو مست برابر شي يا اوس برابر شي يا سکه د دې خبره شي او یا بولداري <تصفح> چې دا اساسان مزدينز یې خلق پلکې نو واخنا وق وخ بیني کور دبا زرا دي <تصفح> نو دا راکي که شیمم نکنه چې کورو له او تویل لري چې تا خوشره کې کی کنه واړ بالاخ ډول نه په هغه ښه <تصفح> ولې هغه یې ځنده کور کې د اذن نکم بیٹک دینې چې دې کې دکېنم بده خوشاله ده <تصفح> نو قران غوته ادب کي جمع کا کنه دا خدات مواجرانه نه ده وړې ځان ته بظورا نقصان جوړه یې یاره زننن زمانه کې سوچو کې چې سو خوخياري تجربه کارونه غوېتا چې راښوېده پوي چې کور کې ټلیفون لګې ديلی نو داګه سمره لوې نقصان لري زنانو په حق کې چې پاره کې زنانو خبره نه لري نه ووري نو کاغان ته هاي بدلون غوړنه نه ومی او بځته بداز اختیار یې چې زړه ورته بیا خوږيږي وره دا شیطانی اثر را نو داسه زونه یا داسه نور alat دزینه ور ډېر احتیاط وکړ دې ډېر پال پکار دې دا قران مجید سوره سوکاله مخکی وی جن تا انبینا اخوا که تاسو خبره کوي نه دا نو خط بیا دا داسه دا مخامه خبره وتوایا دول نقصان د دې جوړیږي که په قران چا عمل وکړ د ارت صفاتونو امصيبت النبابات دا ادب او تعلیم دې د زنا نه ولا پاره وقر النبي او اساری اتا سو بلې خپل <سؤال> کورونو کې اقرانه د سلورم خطاب د ونانا وتا چه باغ وخت کې رسول الله عليهم اژادته وسطل امه تعاليم لکا وقرنه بهت کن او سيتا سو اساری اتا سو کورنو خپل ولا تبرجنه امرو زېتا سو تبرج الجاهلیت الاوله وشاندراوته د جاهلیت لمبني او خو په دینو خلق دغه شانته به غره دې انا مے شنو بهکول تاسو ورجا سونه کې سمر بوره دا غیر دینه خلکو زور دے او تعلیمات تي کوشش درته تنظیمونه پترو یا د تعلیم په ذریعہ ادي خبر له زور ورکی چې راز نه نه درې نو شانته مهنته کی دا ریازل کې دا قران خلاف پیخا سمر لویه یادکارې په دا ملوکونو کې شورونه چاغي چا حد نه معلوم کړي او دا څنګه شې معلومولې چې دا خلکو کې ترکم حاجه پورې دا خلق د خپل پلار اولاد ته داولي بس کاری پکې زیاته راکنه قران را او ابتداری په شان نشه غوري تمه سلمانه تاغي د خپګي کې چوو ورغې د شان ته ګروزي واكن الصلاتا فباندقو ادا مونزو واتين الزکات او ور کوي زکات او اطاعت کوي الله او رسول او تعاط کوي الله د دا پیغمبر داغو ده قانون ذکر کو او است راضي په ذکر د نزول ده حکم د حجاب کې چې څومره په باندې دا او څومره په خير دی روانه نه نه په پردہ پا پا کولو کې انما يريد الله يقينا اراده کې يلابو ليوزهوا عنكم الرجس چلرې کې تاسو نه غاندا خيالات او غلط خبره سوچنه پس باندې چکل تاسو په دې احکام عملو کې مان دره چلاتو احکام ورو لیکل جدا په عملو کې الله واستونه د هر جسلر کې خيالاتو څو څه وینم لر کې اہل البیت اے قران دے پیغمبر اے نبی کورا استاسو صفائی او کیخ خرجس او پاک بگی تاسو په سره اخلاق بدل پاک کی عقاید بدل پاک کی هغه پاکولنی یتي ثقران المجید مخک دا 12 بارہ ذکر کړو یاد سوت انفال کې راغلیو دا اغه 12 12 کې غلچو بدل په موقع دلدر دل تطهیر نمرات اخلاق پاکیزا کول عادات خیستا کول عقاید صفا کول اعمال صفا کول دلدر تطهیر یا دی او اهل البیت کی دو سنگچر نبی علیہ السلام دا ازواج متحرات تی نو پسیر رو دیر طویل بحث کنے دی نتیجہ اوزی چی دا اغنور رشتہ داران علی رضا اللہ عنہ او دوشان تی دا اولاد حسن حسن اغه په اهل بیت کې داخل دی دا بحث کوله و بسرین بن زم خداب ور کورنما او تلافي بو او يا دغه هغه جلسته چې تاسو په دې کورونو کې من آیات الله والحکمه شیاتنه داللی او حکمت یعنی آیات الله چې قران دی او سنت پیغمبر دی هغه ته حکمت وي دا هیڅ حکمت د په سنتو کې دمو اشرف اسلام ورکیږي دتاوانو نو نقصانونو پر بچ کیږي دېر مه حکمت ته باغې کنه د غواځو متہرا د ته ویلو اذکورنا ما یوتلا چیاټ کې غوري راویمه هغه قران او سنت څو تاسو په دې کورونو کې لوستئ ما یوتلا څو کې لولې نو غره نبی رسول یا يا صحابه مې بیا نو نبی رسول الله قران لوست کنه انور زنانو ته صحابه بخل کورونو کې دا غي پابند کړو قران لوستو <coughs> اونا دی امت تاؤ گره اللہ بسم را لوی رحموکا چھتا اگی کو کورن تا قرآن ام مجید رسیدو او اولوستیشی اوخش قسمت خلق تی پیداخلی کورن برکتی شو الله دی نورم برکتناک کی اچھا سوکبت قسمتی نا اگی بنا پویگن اگی باقشان تی تنگ تا, تا قرآن رول سرنا لگینا دا اگو حجت قائم شو تا اللہ تا رفنا چھ اس تاسو قورن تا کتاب رو رسو دا کم طرف نا نبی علیہ السلام ویلو کنو سورت یا نعام کیسی را گلیو لئن دی را کن بیه با جاسو چه تاسو ورسو او یارو روما اچاتا چه قرآن رسید چاگیو یا او ویلو چه قرآن چا تورسید نداسی شو لکس چو تورسید نما چه قرآن دا چا بکور کلوستیشی نداسی روگو لکا پیانبر چه اگیتا بیان کیخا ولی قر� او تشریحات او وزاحات او تبلیغ پیغمبر کړه بهر حال مسلمان لبکار دي قرآن سره تعلق و ساتي بهر ذریعہ سره چې هغه تور اسې کده کتاب په شکل کې ورسې دغه دی ګورې لولي تفسیر او کو پددا وازو تور اسې ده نو داد اللہ لی رحم دیم اللہ دا دلل ويرحمن الله زمون طول مرضا الله رحم داغو نصیب کی ان الله کان لطیفن خبیر یقینا اللہ محربان دے خبردار و عرصو تمعلوم دے دیر باریک بین دے دزر پحال خبر دے ار قسم رازو نو تمعلوم خبردار دے دزر پحال گوری چه دے چا عمل صحیح دے د علاقشان تے بیبیانو تیم چمیلون حال تم دا مطلبو چستاسو اصلاح او استاسو درجات اگر با د دے استاسو عمل مناسب زیادی ہو جاتی گوری در تزور باقران باندې زیات عمل کوي عائشہ رضی الله عنها سمره الله علیمه او القرآن صحابه بلغه نه تاسو کول معلومات به کول حیله مخدازی او ستخه داریم منع نشتا ودین ته ادي ست نه من کې چې هغه سره به حیا ای راځي هغه سره د دین نه قفلت راځي او هغه سره نورې د مسلې نقصانه ترځي ان المسلمین والمسلمات یقین المسلمان ان سلم المسلمانه زنانه سوګداوي تو که سم ګیلہ وکړه چوبه قرآن کې د ناری نو ذکر راځي اعظم غرسوخنو نخلي هغه د ازواج مطهراتو ذکر په ګراغه اعظم غاړو چا زونه وي نو قرآن د هغه ته خلله لپاره بشارت ذکر کوي اعظم شان مشترک د ناری نو د زنانه اوخه مسلمانان ثړی مسلمانانه زنانا والمؤمنين والمؤمنات مؤمنان صلی مؤمنان و زنان والقانتين والقانتات عاجز كنونکي صلی عاجز كنونکي زنان تابداري قنوت عاجز ته وي والصادقين والصادقات رشتني صلی و رشتني زنان وصابرين والصابرات صبرنه دقا مخی جزی کروشو نو دیز پوز دلی حملہ اکلا پا زنانو بانده کورو تا زنانو بانده التا صفیار دلنہادا صحابیاتو چگیو پر شورو اکلا په پا مخیوز غلول گورو تا جنگ پا میدان کیو مغی سمر صبر کرے دا گناون و غلطون زن بچ کل صبر کل په دن ما نکلا که صبر کل نو ناری نوم زفت تیر زنانو والخاشعات او یردون کی سری مومنان او یرید ان کے زنانا والمتصدقین والمتصدقات او خیرات کونکی سری خیرات کونکی زنانا والصائمین او ارو جدار سری ارو جدار زنانا شروع جین سیپا بندی کئی والحافظین فروجاهم والحافظات او حفاظت کونکی سری تخبلو بدننو احفاظت کونکی زنانا تخبلو پردو و الله۔ او يا ذون کي سړي الله لره ډيره کفيرا ندير او زاكراتي او زنانه تلو الله ذکر کوي اعد الله ولم يبر الله رضى الله وبار نو ملتاو اجر عظيم مغفرته او اجر ډير وي ډير اجر د دې صفاتو والا خلق له دا ګرام مشترکه ذکر کړه اعمال ما نذم مسلمانان مکلف دي نارينه د دې زنانو د دی ني محمد اقام دي نواری لپارهوند اسلام ډیر ضرورت دی او دغه اعمالو کې چوغوري نو زنان ډیر مخکيري په عبادتو کې او دا خبره ده چې کم ګناهونه لري نو دا غیلان بچکول پکار دي صدا ته ګناهونه لري چې د نارینه په نسبت د زنانو اقډیر کم دی ایته ډیر مقالده نیک عمل ورته نو په فکر او سوچ کې قران مجید ټول یو شان ذکر کړی دا تصلی لپاره چ تاسو هم غره نه نارینه او نه سکه معنی په دې مخه پکېږي کباده عامل پتہ سنې دغه جهاد وغيرها دغه جمع مونوس وغيرها چې موقع راځینو اجازه ته تشتا تفصيلات دې بیا په لیکه ځانل دا. بارحال داری ته تسلل نه 파ريوي چتا استم موقع شتا د صفات پزان کراول قوزه بارا وباخنی هجر لوی سلورن خطاب مؤمنان اتا وما كان للمؤمنين الا لائق يوم المؤمن لل لا ولا مؤمنات الا لؤ مؤمنه زنانا لرا اذا قضى الله ورسوله امرا كلاجيبا لوكي الا بهم رضاه او يوكار اي يكون لهم من امرهم تشير لبار اختيار او پسند تفصل ديننا خلا في يا زنانا ينعلن بذل الشره زنانا نعم بس چسن په 45 ویریه تا باغا لګ خبر اوسره ذہن کې ساتل وو اړخا سنت د الله د پیغمبر په حکم باندې خپل خیان مخکې کیه اسا ګیلاو کې چې مولا دا پکاره یامو بيداس وکوه و ميا صلی الله علیه رسوله هغه څو خلافو الله د پیغمبر داغو فقط ضل دل ضلال مبین پس یقین اندګم را شوق او ګمراهه کارا سره کلچداه دا نبی خلقل بنورته د نبی علیہ السلام هغه متبننه زید بنت حارثه چې هغه نبی علیہ السلام له خپل اولاد په شان ډېر کلو دغه ملي اوصره تر دې پوري چې یومه ککه د هجرت په دوران کې هغه خپل کلی تیرېدو نور خپل خولې دوه خبر شو ته روز بیا غیره نبی او علیہ السلام ته چې مونږه بوزو اته سه امراولې چې قیمت به مونږ ادا کوو د غلامي نبی علیہ السلام ورته چې نه داګه دا جهت نشته اودنه تاسو که لوګو دا سره دینو مازه ښه په خوشاله سلاغه کو ناظر یې راځنه شامت نه نه زمو همازه خپل اولاد نن ډیر نظر ګوري ډیر قدرون کوي نو زوفر دې ځای نه چره منسم نو بس هغه پری خو دا شامت داګه دا پار روز تبيعه نووي له سلام د کو نو نزدې د پپو نور د نووي له زایلاب بنت امیمه بنت عبدالمطلب نو دغې د باسه ولاوکو نو هغه رسول اسلام صلی الله علیه و سلم دوچنغې او دغړکی خو ده بیا رښتو په خوشاله نو وکنه چې عیاد راغې راغې او شر اوس دې کوم سن شوکلی دا د الله پیغمبر خواخدا نوشته اوسه رښتو چې سبا ته کور سمراینه اما صلیویو جگړې او مشکلات زید با بیا دی اراۃ نبی صلی ته حالات خللې زید له طلاق ورکوم چې جدا شي <تصفح> نبی له اسلام باغد نصیحت کو چې تا خیر ده گزارو کا وې ساته له جدا کا وله زړه کې داو چې کدد دا جدا شي نبی اخره دې د زړه ټکور نه سميږي او مور خپل امر مه مخه پای نه د دینه ببل چې زړه په لې او جماعت نه نه کاراز نه بیا خو لوی مصیبت ته فکر معاشره که خدا مشعوره او چه زید نبیل اسلام زیره خطبنار خلقه زیوتاوی او دا حکم او خلق دا پل زیبا شانتکانی پا معاشره که نوی بچه و قرآن گور سلی نکاو که و دا بسنگ مسلی دا قرآن و دا بلوی رسم و دا رسم دا بوت ماتاو <تصفح> نزلتا حال ذکر کیخا و ایده تقولو آیات که چویبه تا, تا شپگم خطاب پیغمبر تا انام اللہ علیه چه الله کرو اللہ پاکا چه ایمان و تنصیب کو و انام دا علیه اتائی نعام کرو پاکا باندی چه ازاد دیکھو دیر نس دیر زنسر ساتو تاوہ تاوی امسک علی کازاو جاک سات ازان سراخ پل بی بی و اتاق او یاریگ دا اللہ نا خون جنتی روی دا اللہ نا یارو کے کا و تخفی فی نفسکا نبی اللہ علیہ السلام تاوی حتا پر ساته بخل زړه کې الله هم مديح اغه سو چې الله کارونکی دی هغه لرا وتخش الناس اتي یریږي د خلقونو چې د خلق بخبرې کوي اسو مې تر ازادت یې د دا ووري نو ګوره حقیقت داره ښه خلق به دا خبرې کوي چې ګوره دې څه لګو رز یې خو کو او دا شانتي تا په خپل زړه کې ساتل چرته کومه ته پورا مسله جوړ شي دا بعض مفصلونه واقعات لیکلي نو اړه د ویلو ندی چې دانه ویله سلام دې دې نو به پسرل کې وسره نهایت محبت ما غلو او زې په پوه شو نه هغه بیا له کور کو چې د عادته دا خبره ابن حجر رضی الله علیه کل دې چې لا ينبغى التشاغل بها پکا ارن دي چې وسله په دې مشغول شې دې پسله کې آشي دا غره د ویلو خبره ندی ابن کثیر رحم الله علیه ذکر چې حببنا ان نضرب انها صفحا لعدم سححتی فلانور دوها مونگا ان باق وقت کلچر دیوا واقعاتو کسو نمخواڑو انگو لی اگر صحیح ندی نو قسقل قلی قلی نمونگا اگر ورے ذکر نکلی اگر تایل دفاتو نکل انگو رے کسو تفسیر ظان لگوری چتا ادا واقعات پا کراشنو زانت بچکو ایسا دیر احتیاط پا کار دی چد اگر پسرکی محبت د زینب نا دا خبراندہ اندک کجرس میں باطل اغیر و پذلکی چیر خلق ببیادا ہوئی و تخفی فی نفسکا پرسادتا اغسو پرسادتا و پذلتا کی پذلستا کی ماللہ مبدی اغسو چلاغ کارکو انکی وغیل را و تخشن ناسا اتیاری لید خلقونا مد خلقونا اغیب تعالی صدر کیا سبا ذنو اخنی والله احطان تخشاہ اللہ دیر لایق دیر چتتی اراؤ کی پار حکم و سنتو کے پکار دیر چیو صدید اللہ کی حالو کنا کنا دا معاشری خیال بسوی کمونگ دا کارو کن دا خلق بسوی تجی موسکی دا خلق سوی تجی قرآن وید دا خلق سوی تجی ماشوم سنتی دا خلق سوی داو دا پیغمبر سنتی کنا اہم خو باز دیني اريږي چې کما بیره پرهور داخلك بسوي يو بوچاله کتا نو نقصان جوړوي ابل بوچاله کتا ولي به سيرا څنګه وي دا جماعته پاره ما بدل درکوي داخلك دا غره د ما شريده لاسا دين پاتې کیږي د خلق نه او تخشن ناس هروی بس دا قام دګیا باندې سوق نویت ته دین نو. کارکه نو خلق بسوي دیو جوه پرهري او ګلزه یو غوږیو تاسو آره خبره باندې لګیایي نومال بیا خو ادا سنور خبره چې تاسو لګیایي تاسو هغه پرې نه غوډې دونه فلما قضا زيد منها وترن فسرګلا چې پرکو زه داګینه فلحاجتو زوجناکها فلحاجتو طلاق ولا ورکلل بیا ایدتوم پرشو زوجناکها مون بل کادر خلا تعالی ودا رناب لکیلا یکونا در پارا چی پاتنشی علی المؤمنینا پا مومنانو بانده حرجن تنگی و بوج فی ازواج ادعیائیهم و بیبیانو جدید متبنگانو کی ادعیاء جدی جس من متبنگ دی دا بوج پاتنشی دا معاشترکی او دیر لوی رسامو اذا قضو من هنو طرح کل چی دی کورا کی دا غی الله رب العزت نما شری دای له بوت له رسم د ماتي په مختلفو طریقو سره یاو زواج نه کها نو استاد اگر درکلو نکاندل او تولو د باره نه الله رب العزت انتظام وکړه علی بیا وی ظاهر هم کوټه چې زمانی ک لا تر دې سره مقام ده نور دنه نړۍ دنیا دا د دې نه کړه الله په حکم تولې دي چې هغه حکم کوي پیغمبر په سنتونو دام د فخر خبره ولی هنه چه سوچ خورته او که نخواه حق ادا که بی ادا اوه چه بس نکاز اماد اون دی اوخه و نور و سره نده شوه چه ده با گرزه ما ورچه اتا با گوره ما ازبان انداره تماشه کومه و خلق با خوشاله و مارزه کومه نه ادرشان زما محبت و زما مینه اغب هم دی اوخه و انصره زما حسن اغب هم دی ده پارازه ده زما پارده سطر اغب پوسارهون حدودو کې دنه دنه دا هونه انورنی زموږه به تعلقات نه زم لا فخر لایق ده او بل ذکر کې وکاين امر الله قد وکاين امر الله مفعولا ده حکم الله خامخیدونکې دا په صلاح الله کړو دا راثه ماتهو دا نسوره ختمه د معاشره نه دا خلقهم خبرنه پلانې ولداو سره نه رضازي دا, دا, دا وی رضا مون دیني ور دي ها دینونو روردا مطلب د چرډنه وتا او طردنه کې دینونو د دنونو او ستا بیا دا کافر ته ته په د شیشه کې ګوره د ام ستا دینونو لري کې داسې داګه د ودم سره مات کړی ه سبه مو سې پهات کې لا خلک ګیر دي د دې بګوراریا نه کاره عاقبتي مسلمانان بچی دا ډیر افسوس خبره ده کا نو دا معاشره دا رسمونا دا رواجونا دا با ماطل غواڑی کسو خوش پا خوشحالی گئے گئے پا خپا کیئے گئے دم رضا چا اللہ با پی رضا شید دا اغا پیغمبر تا با سبا قیامت کے ملامتانی ہو چدا مصوری ہو کردی دا زمون دی نیر اور دے ادا زمونگا گاوانڈی ادا قبلوان دے سور علر پوری کنا چاگا غیر محرمی او بیان ناغنے او دنانا پرداماتی اول دیر دا ظلم خبرت دیر دا گنا خبرت لعنتی پتا سنانا باندی جاغا پردنک ما کان علا نبیه وم خطاب پیغمبر تا او پاگئی کی دویمی طریقی سر رسماتی نشتا پا پیغمبر باندی من حرج حس تنگی فیما فرد اللہ لہو فاغسکی فا چپرس گردی اللہ ردد پارا سنت اللہ فی الَّذین خلاو منو قبلو او درین دا दा قانون د الله دی هغه خلقو کې چې تر شی وی دی په سنت دا را روان دی ندی مته مو لګي عملو کې وکانه امر الله قدر مقدور اده حکم د الله پاندازه انداز شوین دا خو دا په خپل له حکم دی رضی الله علیه و صلی الله تعالی شکه دغه شانته معاشره کې سر اسمنه دی هغه به ماته ولی ال الله د پیغمبر الذین یبلغون عن خلق الپیغمبران شرصیرت اللہ پیغامات د اللہ و یخشونه ایریګ دا غنا ولا یخشونه احد الا اللہ ایریګ دئچاله سیوا د اللہنا وکفا بالله حسيبا کافی لله حسابکون کے تاسو بکیه قیامت کی چټال معاشره کې رسم و نماد دا یو بوذنره دا, دا وړر بوټان دي ناربا ماتو لغاری خدایندو نړۍ او د باندې د خپل خوښه پاکستان پنځم ماکان محمد صلی الله علیه وسلم ابا احد من رجالکم لار د یوتن د سروستا سونه دا غوولیا خدازه حت ته نه رسیدلې جتا स्वागत ده چې خپل اروه ده دا زه چې هغه سارې دې مولو تر رسیدلې نه محمد رسول الله صلی وسلم نه د دا اولاد په قالیکو پښښه ویلې ولاك الرسول الله ليكن دی رسول الله دی وخاتم النبیین او رستو راغله د ټولو پیغمبرانو نه شولې رستو پیغمبرانو راځي خاتم چې دا د سلسله اختتام او برواله په باندي شولې وکړ ان الله بكل شیء علیم او دلله بار یوشه باندې پوها دا جمله کې راځو د ختم نبوت او او بیا قادیانی یا نور رضیو دا دعوی کئی کنن اگلی زربو لگو <coughs> باب صلو رم ذکر کی ترا خیرہ پوری ایکی امور دی مصلحہ او حکم دی دو پردی او دا بشان زواجر دی او ذکر دی دا اگلوی امانت یا ایوها الَّذِينَ آمَنَ اُذْكُرُ اللَّهَ ایمان وَلَوْ يَادَوِ اللَّهَ لَرَا ذِكْرًا كَثِيرًا قیادو رو دیسر احکام عمل اثانی گی او دا خطاب دی پیمزم مومنانو تا ایوه اللذین آمنو او ور فسیش پاگم وصد بحوهو بکرتا واسویلا او پاکی بیانوی دا اللہ پاکو فسحراب ما زگر کی سحراب ما خام داغلوی او پاکی بیانوی ذکر نمرات قرآن او صد بحوهو فدیک دا اللہ پاکی بیانو بیانات تا تدریس تا یا حدیث ویل پیغمبر دعوان ویل سمره پوره چ راغلی دی هو الذی الله غذاته یصلی علیکم چه رحمتون علی دیږي بتا و ملائکته او ملائک داو بخلی غاړي او استغفار دعوان استاو د پاره غاړي یودا لند طرف نه دی صلات دا رحمت بل د ملائکو د طرف نه نه مغفرت تے دعا دا لفظ دے چو سم رے نصبت کی گی نو مانے جدہ جدہی خوا چو دا لالتا رفظ رحمت رحمت رلی کی اچھ ملیک دی نو مغفرت غواری دعا کی لی من الظلمات الانو